Buongiorno. Good morning. Wasch du morgen? Good morning to you. Mëgjesi, mirë se keni ardhur në klubire mëgjesit, në valet e klab e femën, në i shind t'i kator O, jeri, unë vetëm të një pash Mëgjes, kufjet e mjëtureja Kufjet e tua, <gjellat> marshala uh, Mirë se keni ardhur në klubire mëgjesit, mish dachur Sot është dite hën, mos më pjetë për datën se unë Ashë nuk, nuk, nuk okay, unë ba, e dimë mm. Êshtë si në të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Rifitoj, thëm, da ty du t'arifitoj, do themi, edhe e me letë vazhdoj nga 26, ta e mbra, pa, dera tere Ej, më gjesi juve, ku të që t'jeni, 19, 6 shorë, si shumë tha ieri Më gjesi Altin, më gjesi Olta Më gjesi Lora, good morning Më gjesi... Ja ku jemi që t'xitë këtun në Radio NKLAUF FM në 100.4, zonën zotrin Ta një ora është 7, 7 e, e 2. 2 minuta e 36 sekonda oh, Si ishte fundi avaj juve? Shume mirë Ishte yes. shume mirë e odja, ha? Po Po Mm, shumë mirë ai dalin kësa, si shalqi e ka vënë ajo. Ajoj, i cellojë këtë. Me provën e drejtën. I ngul në një gjë. Ai cellojë kungull. Kush? E prova e shalqit pra. S'më doli gjë. Ë, vërtetë? Mm. Rekordet e shalqit. Bleva dhe avokadoja. Ta vlerëllë. 35 lekë alori. Sa? Është? Kusha kusha a ti web lëvë. Këto gjëra aktuaj pa bën. E kuqësh. Ja, ja, jo, është. është mirë. Është mirë. Un kam ngërë shalqin, një shalqi të mirë këtë vit. Një të kuq por pa ambëlsi uh -huh. dhe një që su hanger. Mendoj se ja kam në frigorifer tani. Ashtu po, ngelë derisa i vë. Duhet hedhur. Ëh, tjetri që ishte i mirë. Tjetri që ishte i mirë. Po, këtu që, neysa, fundjavë fundjavë interesante, Monti bën të tagjështra, mora veç për shkakun që të shtunën. Shumë njerëz e dinin që mundi do të kishte qenë me vranësira ej gjëra. Un mm -hmm. nuk e bashfarë, kështu që shkova dhe ishte okay, ishte shkëlqyeshëm dia. Më shumë sesa se okay. Sa surpriza ishte dia? Më shumë sesa ashtu na. Surpriza Këmë ishte 10 dia. Ëh. Sepse edhe 10 mm -hmm. thua njëta gjë. Jo, për 10 dukej më shumë. që do ishte më mirë, për uh -huh. shemb. Fruta frunde shumë. Fruter, po ishte freskët. Ishte freskët. Ishte vranësira kështu. Po. Bon. Hajde <laughs> mo. Çe un megjithatë un uh, Të premten, pa, një, jo, të shtunën si Të shtunën a rrita të të që të dalë të shkoj të shkojtë bë të bëj pak uh, pazar Që që i kam sëllë të gjera, të vogla Se kisha kohë që do e di merja dhe i kam, mund të shkojtë i marrë jeri Se pa, i kam të qanë dhe aty Në regu Këto janë zhurata purle <laughs> Si kur, si kur më merë më ndje se të shka vlerë kësot <laughs> Nga to zhiret që i ka rëngoja Më duke se i gjete, se të gjëva di të kashë të ringulluinta <laughs> e, ja. e bukër Shumë e bukur. Këmbor. Apo sian ka edhe kuqe. Okay. Oh, A janë lezion ring for kiss. Po, nuk, kiss janë, nuk janë nuk janë të njëjta njëso, janë kanë ndryshë, kanë ndryshë një sekond. Shumë e bukur. Uroj që të ngjyrat janë të ndryshme. Altinë çe ngjyrë do? Ja, shikojmë gjithë aiër, ti shikojmë gjithë aiër. Nit bardh për gjite. Ka për gjite? Ka edhe për mua? Po, po. Ua. Ani ideja ishte që kishin tinguj të ndryshëm që t'dalloshin, domethënë deri të deri ai sa? Kurse kjo është. Sa dalon? Okej, mirë. Kurse pse po janë këto? Ato janë disa. Ose njëriën për aty ta ket Lori, pasaj, se Lori të rbohet pastaj. Po s'ka, ka 4, sa ka? Po 4 bra luajnë, <laughs> se njëri drejton lojën. A për havon. I bjem të gjitha këtyre pastaj, se çu pa. Po, po, po. Mund të kemi atë që mund të kemi atë që tundet shumë. Lori, Lori. A? Jo se meta turbos. Ato që tunden shumë, ajo që tunden shumë, është shum, për Sofian e ke fjalën apo jo? Apo ato që janë ka dy. Për këtë. Po? <laughs> për këtë shkaje të unë Greqi. Po bra. Ajo që tunden shumë, cilas janë ato? Kjo? Ja. Ai. Ja. Ti e bëson Lori. I imagine no, un sigi. Ato më bëjnë, të ndoshte ti e ldin. Atë tjetrën. Sa ka me shef? Një që ta ketë kollaj. Tënd atë ta marrësh Lori kështu. A do vrapoj korridor. Mund të shkoj <gjitë> më pak si pas si Dashi, si Dashi ko i Kompres. Si Mëso Dashi do të vijë në këmbësi tingullim pak më. Ta marr edhe me atë me vrap korridoren e Rognerit, i duket gjithë vetësi kur ha shkollë, dalin. Po. Shikon e mund të bëjmë dënime për shkakun. Kush e hum lojen? Nuk ket një dënim që të mm -hmm. marrë zilen e jerit. Kto. Po edhe Bredhi në Rogner, kështu, gjithatin e bar deri tek restoranti, futet turistët edhe të, si të, të, të dalin ata që han kështu. E po thon do injja. Stupaj. Radio Klev FM, a kujt do të sesvar. Ngaqë vështirë ishte. Ishte dënim shumë i rënd. Shumë i rënd. Edhe i cikletshëm. Po, shumë i rënd. Ëm, kështu që tani zgjidhni. Unë do ani. Unë zgjodha. Të drejtpërdrejtsepsion. Ti don një nga trejtpërdrejtsepsionin? Një redime në trejtpërdrejtsepsionin, kur Lori të erdhi këmbora. Okej. Ëm baba, imagjino tani se çdo bëi Lori me ato. Lori do ta bëjë vloj po provoj. Hop, falem. E gjorëto nga Lori, lutem lori, lori, lori. lori, nuk të kemi ndonjë borxh, veshën e dua prapë. Dgjoj, ju do la borxhi. Lori duhet kishte <laughs> okay, okay. e... një nga to të tjera. Okej, okej. E. Ja të thiteni një doën ko. Po, oh, po, kjo imja nuk dëgohet fare sa mbytet. Ah, një sekondë, oh. Alta. Shiko, ideaja është Okej, dgjoj, dgjoj, dgjoj. A tingëllon me një dingë, uh, a tingëllon me ding digital apo jo altin? Ke ding digital? Përvejt pra e ti mund bësh edhe gong kërdoj pra që të talo nukot, është në tjetë Pra altini në kotë, edhe bombë, madje Dukët këllibje altini, duket këllibje ojlta, se i bini ndryshe Ja O, ky është altini Ja, ja i qëtë Ja, o... mërshëtri, ajo duket që s'ka mjekër Ok <laughs> Shorita Dijëgjët altini Ky është altini Pabin. O, ky me jëshile Ok, shumë mirë Super. Sugjeroja mund. Ai, hey, hey, hey. Oh. Okej. Okay. Ju -oh. lutem tani largojini Loren nga ajo, sen duke <laughs> se Faleminderit Blendi që na i bleve, po luteva, mund t'i kthejmë prap. Po, mund t'i kthejmë. Kam përshtimin që kam 1 muaj të drejt kthimi. Nuk duhet se 2 vjet. Apo ishin mbathje tha tho. Jetë do ta luajmë. Nuk e di. Ë? Do luajmë apo? Jo, Loren, jo, ne kemi hequr si lorë. Ëmboro janë thjesht për dekor. Tani mbrava, nuk do të do të luajmë. Faleminderit. Ekshtu Mirë po, mm. gjatë fundjavës, Siri Ta. Më rarë asë i edhe të takoj njerës, edhe të qikoj njerës Që mm -hmm. që këmë ardhur blind për emisionin sot Me, me, me... Dingitin, dingitam dingi, dingi <laughs> Nga këto këmborët mm -hmm. Po se po, por edhe me, me historira Po themi, edhe gjëra bukra, Historira të bukra, pështë Historira të shumë të bukra Një dhe dyta Kë kam parun mm -hmm. Në uh. të gjëra të shë mm -mm -mm. A, Po gjëra Jo këshu Po themi presidenti i Republikës. Edramë, meqenëse drama dram në shfaqje për ti, apo në televizor. Në rond akoma? Oo. Oh, po them kalibri oh. po, jo i vërtet. Oo. Po. Jo gjëra të vogla, jo kaloi Ilir Meta, e verse shkua se bërgjën... e bëri. Është kampë dallje. Gjërat ronda. Po them kam parë personazhe me peshë. Jo këso, okay. pesha të leta. 100 e... kg. Po. Budalicia. <laughs> <laughs> Qëse Bonigati për lojën, se loja është Do në duhet një gongë për këka parë blendi Kemi sa dush, kemi sa dush Të një Të një një pajesur, dhëm, dhëm Jo, po ju Po ju paralaj mëroj Nuk është fare në kategori Ministrash, kështu Krye Ministrash Si shtash, pra Tjetërgjë Tjetërgjë, komple Uri ma dhe Floriana Garo Si është thejuar Uri ma dhe Floriana Garo si është thejuar Uri ma dhe doli në Facebook, po Po po. Po nuk janë si çdo në në se, internet tash mira, kështu se s jam s kam bër login aty. Ka problem. Urdhëra? Rëndica, jo. S'ka problem. Po po, e, për ta parë, për ta parë. Për ta parë, për ta parë. Okej. Faleminderit që kuptova. Ja, sigurisht, ja. Ja. Po urime. Ehm, uh, kshu. Urime me të. I mirë se e çuani. E, tani. Ë, si dial, si thua, s'kam parë brënë spirdit të ti Lori, nuk e un nuk e njeh farmën, apo shoshë. Po sigurisht. Tani Lori, shumë kërkonte është një biznesmen lezova. Apo pra mir. Ja Kosova. Do thot mei suksesshëm se okay, unë ne vetë jori. Po, po. <laughs> me asetet në vendin e dur. I Shqipërisë, është. Po. I Shqipërisë është. Mm -hmm. Në Shqipëri apo në Kosovë? Është në Shqipëri, po. Në Kosovë, po. I Shqipërisë tani. Mir pra mir. Shqipëria karizmë kur i thonë. Një... I bëj gjërat lëmshajo. Shqipëria e madhe. Po <laughs> ku e takojmë Allah? <laughs> a mana Lori, keq. Rriti Lori, rriti. Rriti në botën tjetër, po. Rriti Lori. Rriti Lori. Vrit vendin. Vrit vendin. Po më deshja u. Ti trajko. Mi më pak Lori rriti. Kësu. Edhe edhe edhe lajme nga futbolli, gjithashtu cilat do i trajtojmë sot në emision? Sësi Cristiano Ronaldo për shemb. Ka vendosur të vij. Mos. Ku ka ndarë? Ku do ikë? Ku do shkë? Po folën jam në kaluar apo jo? Folën jam në kaluar për Cristiano Ronaldo, thanëm që është në hetim nga po, për evazion fiskal. Po, mm. provuor në Spanjë për evazion fiskal, thaj tha provuor spanjoll evazion fiskal unda uni fare nga Spanja. Mirë, mirë Mjër, do bësh. Po, domethënë ai nuk i gëllë dot asaj çështje, nuk është ideja këtu. Po i ki fare. Nga Inati, domethënë është ajo ideja që Cristiano Ronaldo bën çka Cristiano Ronaldo do. Mm -hmm. Edhe ëm, um, kështu që, që ka kërkuar që të largohet nga Spanja, nuk do të, të asnjë klub në Spanjë, po diku që mos jet Spanjë. <gjie> nuk ndua të luaj. Është është pak e vështirë sepse Cristiano Ronaldo ja vjen me me një faturë. Nuk mund më thjesht ti thua, hajde, okay, po e marrim ne. Tirana për shemb mund të ska nevojë. <gjie> ka shumë nevojë. Mund dhe pilot, të imagjinoj stadiumi Dynamo plot, po duhet me Cristiano. Zhri. A? <gjie> Okej, <Okay>, jo. <gjie> Okej. Okay. Edhe edhe po them edhe po them që askush e merr dot, pra është e vështirë. Është e <gjie> vështirë. Po të flasim më në detaj, se të ca e kipe janë duke e menduar Qura dhe kosa Mish dhe Mikesha Fëmi dhe Fëmirusha Arin dhe Arusha Qen dhe Qenusha Matse Dhe, dhe Në Porusha <laughs> Mish dhe keni ardhur që të gjithë në klubin e mqesit Peshq dhe Zojq dhe Gjysher dhe Gjyshe Letet kjo njave mbarë për se cilin prejush Ne do të anisim me Coldplay Adventure of a Lifetime Mirë Mqesi Nga Klab FM në një 100.4 Në në të më djetë që shorë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 General Mills në Minneapolis krijoj dris ratë të reja për mëngjes të quajtur Ciriots Emri u shkurtua më vëndë në Ciriots Në vitin 1961, Kuvajti rifitoj pavarësine plot nga Britania Në vitin 1967, Catherine Murphy nga Kalifornia u bëgua e e parë që luant e 150 rrunde golfi e pandër prerje Në vitin 1982, këngëtarja Amy Grant u martua me kitaristin Gary Chapman në Nashville Në vëndërë Në vitin 1988, rreth 3000 njerëz nga Gjermania Lindore umblodhën në murin e Berlinit për të dëgjuar Michael Jackson, i cili mbante një koncert në anën tjetër të murit në Gjermaninë Perëndimore. Në vitin 1989, u shfaq për herë të parë filmi Batman. Në vitin 1992, filmi Batman Returns fitoj 16.8 milion dolar ditën e parë që u shfaqë. Në vitin 2008, Krye Ministri i Kosovës Hashim Tsa që vizitoj për herë të parë Shqipërin. This is Club FM 100.4 Ta ra ta ra ta ra sabojin interneti don ka ngjuar deri tani s'e mos ka ardhur ajo atë 80% e internetit e reperi. Jo te tatë në dieta. Ah, kurmë? Toleri. <laughs> Unë kam ngarjuar gjithën. Ngartë. Një herë muam ngar ngar një herë në datë 3. Ajë, 80% e kam patalli. Po e diun sepse po, si jo, po ishte, si ishte faim. në Shqipëri? Jo, jo, ishte në Shqipëri. Po ishte faj im, ishte faj im. Ka njerëz që e përdorin E përdojnë internetin, dhe më dajnë internetin Qa mm. më dodi mua? Internetin dhe telefonin Qa më dodi mua ishte që Nuk uh, <coughs> më punon dhe internetin shqvisë për një moment Pati një dhe më dajnë shkëputje Edhe doja ishte mm. dërgoja me pa tjetër një email Këshu që me ndova ta bëj iPhone-in Ta bëj këshu, qa shu e ta jo? Me të regë Hotspot hot Hotspot, bra ah, ah, ha, hot Pra lida kompjuterin me iPhone-in Dhe me internetin përmes iPhone-in Me hotspot Ska zhë të kejshin Të gjë edhe Ja fudam me i video me të, <laughs> Pash mirë shumë Edhe ca shkarkime që po bëja në të ko Bërra ca downloade uh, Të gjitha medjë, ishën me... harrova Në fakt që i shenë qitë shka kështë i shenë duke ndodur Sëpse uh, Programmi ishte i hapur Në sonë mm -hmm. Po unë hiqë më ndja Edhe kër kaluan një 2 orë Ishën në balkon edhe më erdi kjo Mesajë ju keni hargjuar Ata 80% Edhe unë i dija egzaksisht Sëpse e thesh Ahaha aha ndër ta bëjmë shutdown çdo funksionet <laughs> këtu atë <laughs> relidhim me wifi-n e shtëpisë e migos internetit për këtë muaj. Po ka opsionën Lorit. I futa një 300 lekësh më duket ato diunse çfarë. Po ka opsionin që që më çoj mbetë tani njerëj edhe unë. Po edi si është për ta bërë? Ju ta marrni që jeni ndaj edhe shliçet <laughs> përgjithësi. Jo, nuk e kam fjalën për për internetin ose shërbimin, po për, për teknologjinë dhe lidhjen në përgjithësi. Më keq është kur punon. Për në gjithë njerëzit për shembull janë gjithkohës me ato. Edhe unë, edhe e ndiej jam jam, edhe jam mirë, jam okay. Krasim etiers, jam duke e, jam menaxoj mirë domethënë. E menaxoj mirë. E ke preshuri jam si ai njeriu i shqetësuar që shikon domethënë se sa shok ka. Ehm, um, po jam jam okay. Um, unë mund me orë prej, uh, Zodit, që e mua un mund të skuputem orë për telefoni. Çdo ditë të lë dhe merrem me gjëra të tjera. Se ka njerëz që po ti thua një orë Një orë pa e prekur fare me dorë, u duket u duket sigurt të ndodhi diçka me të mjerë. Ne do të shikojmë në përbarrje, në përkafe, në, në, në, në, në, në, mm -hmm. në për gjithë anëj, ndërkohë që un jam me duart bosh, domethënë edhe shikoj se çetërd janë tjë këtu me duart plot. Megjithatë po un jam prap, jam shumë ëshum, mendoj që shumë. Kalojmë shumë kohë. Nuk është normale, një gjë që e bëmë dorë gjithkohës gjithditën. Dhe jo një ditë një program radiofonik që flishte për këtë, për çështjen e telefonit mm -hmm. edhe A le pyetja shkurëmer, domethënë njëra nga pyetjet ishte, kur e kur e merr në dorë në mëngjes telefonin tënd? Sa sa minuta mbasi zgjohesh dhe duke e përdorur për shemb? Sa minuta mbasi ke hapur syt, ëh ëh, i je duke përdorur telefonin? <c precision> po zakonisht zgjohemi me telefon, me zilinë e telefonit. Po. Atë okay. nuk bëre të qeu. Nëse ti do të më thua mua që ata, unë shtyp atë butonin stop ose snooz, snooze, çfarë është ajo? Po por këto nuk po e konsideroj se aty është në rolin e alarmit. Atë për mua un un dëgjoj ndonjëherë për shkakun un dëgjoj beat play dhe dëgjoj diçka, më është shumë tulët më shumë. Mhm. Në kufje. Sen përshem dëgjoj diçka, sen në anorit. Nej, ashtu të zgjoj. Po, po edhe aty është radio, nuk është telefon. Domethënë na na tho funksion. Ehm, Spotify. Sorry, sorry Kohe kalon gazimin timerim, sm'tregon. Nuk jo, se pret fare. Për, për, për vetëm momentin që natfik jo, alarmin. Bravoli. Jo. Jo, vetëm kur, kur e hap mëngjes. Nuk e hap fare. Nuk e hap fare. E jo, hapur sot? Sot jo, akoma. Vetëm kam par datën. Hapë telefonin. Shi <laughs> <laughs> se <laughs> kush <laughs> e dish <laughs> kanë ngjarë. Okej. Asnjë gjë jashtëzakonshme nuk kanë ngjarë. Super. Kjo është e sigurt. Tani do na Ta bën ç's? Patjetër. Okej. Okay. Dhe shpreha që kam zgjedhur për sot është nga Will Rogers. Will Rogers. Dashkë. Njeri u mëson në përmjet dy monyrave Për mes legzimit dhe për mes shëqyrimit me njerës të mirë Për mes legzimit dhe, me me <laughs> <Billy>. um, <fali laughs> dhe, dhe për mes shëqyrimit me njerës të mirë Buberfar Hajde Willi, hajde Billy Faliminderit ijeri Njërri u mëson në përmjet dy monyrave Për mes legzimit dhe për mes shëqyrimit me njerës të mirë Super super faleminderit ieri, ju arrojeni Olden mi i dashur që ngjitet në podium tani me telefonin e saj në dorë. Edhe 19 gradësh në këtë moment e pa. 30 do të jetë maksimale për sot dhe do të jetë shumë hot. Shum uh, Klimatologji. Faleminderit Oda. Dhe shiu nuk duket fare deri nga data lore fare. Me <laughs> shiun nuk duket fare deri nga data lore fare. Faleminderit Lore fare. Pra në qershor nuk ka shi. Pra në qërë shorë, shi nuk ka Super Eja uh, Do e tiptoja një qëtë vogël mm -hmm. E juve mishë të mi këtu Edhe ju mishë të mi ati e ku jeni duke në të gjuar oh. Do dhe pëm linkun edhe të uh, faqa jo në Facebook Që është facebook.com Fraksion klubin <laughs> gjesit <laughs> uh, Por uh, të kpeshku Të kpeshku pa ojtë pikon që e gjenikolaj duke shtypur në kompjutera duaj peshku pa hui pikom <gjubi> um, edhe pasaj shtypni enter edhe dilni të kjo faqe këtu që i shuhet oh, peshku pa hui pikom, shko um, kam vën një, një tem që i shuhet foto të librave që keni në duar që është kënë mes këtu mm -hmm, po të ta klikosh tam edhe un kam vën i pari një libur që jam duke ledzuar tani që kam në dorë tani që është danum nga Claudio Magrits Edhe kam shkruetur edhe një paragraf të si përmi të dhe jo më shumë se ashë Sepse tani e kam edhe nisur, kështë që nuk është e kam shumë për tënë Po, mm -hmm. kam përshkruar se qarë është ai libri Por e dijeri dua që njerëzit Sepse tani e shumë e letë Tani të gjitë njerëzit kanë një telefon, po? Sa Ta. po e thamë se prandaj e Nërmai. gjitë atë prandaj e bëra <laughs> um, Një Edhe zdo telefonë është edhe aparat fotografik mm -hmm. Edhe nëse njerëzit kanë libre në dorë Dhe ta një që lonë që njerëzit kanë libre në dorë Që u shënë anda që kanë shkuar në qadra Tam. Edhe janë Jo politike, jo Në qadra dhe plajës <laughs> për të pushuar Edhe, edhe ata që Imbajnë librat në vete gjithmon A le dzuësit mm -hmm. Edhe ka t'i shka Ka t'i shka vizuale për kopertinat Kur ti i shikon se më, E kemi bërkë të temë edhe më për para Po mm -hmm. po themë u kam kërkuar njer Foto të librave që kanë në duar Jo, qëfar libri e duke ledzuar Edhepse jam i sigur se shumë prej tyre Të tërë ndoshta janë të artikuluar Mjaftushim që mund të shpjegojnë me fjalë Se qarë për ledzojnë pa pasur nevojnë mm, Që të pasur një foto, por, por Ne jemi që një përmore Edhe kur e shikon një gjë Të faktën unë jam shumë kurios Edhe për kopertinën, edhe kur e shikon një Edhe me duke tjetër gjë, dhe me dhënë tjetër hyrjet e kë tekaj libri. Se të tërheqë. Të tërheqë fillimi ë. Po, edhe shykojnë... po shikohet se kanë postuar mm njerëz, unë e hova direkt. Na shohim done? Po. Patjetër. Përshumë, uh, ky diali këtu ka shkruar për këtë librin që quhet 2666. Nga kush është? Nga Roberto shum? Bolano, që është një shkrimtar kilian. Ëh. Ëm. Mm -hmm. um, ja se shoh le si thua, është autori shkilian dhe libri ka rreth 1100 faqe. Kështu që do pak durim, por deri tani thotë jam tek faqja 200 e bie thjesht hyrja dhe është mjaft interesant. Personas de Crisorian ja në kërkim të një personi ndërkohë që mpleksen edhe mes tyre. Është përkthyer nga baskimsheu. Baskimsheu, ah, uh, pasi është përkthyer nga spanjisht. Mm -hmm. Ëh. Edhe baskimsheu jeton në Spanjë dhe i jam shumë i mirë të ju. Kështu që Shusha, me, me, edhe kam kam të kë, të kë e kam batur të libër në dorë. Kam qenë një ditë tek tek Friends Bookhaus. E morën dorë 1100 faqe, 1100 mm, faqe, zotërinë dhe është i madh kështu si format, mm -hmm. gjithashtu si faqe. Edhe edhe dhe duket shumë ftues. Realisht duket Si një që, që të tua po Ok, letë ulemi Po dhe koper tina ta... është iluzioni optikë Po prandhe më ndoj e që, që gjerë atë finin me koper tina Se mm -hmm. është, është një hyri pështër në, në, në ata Edhe, por një mjenë qëndë faqe Duhet ton, të kërkon një loj për kushtimi New Gati heritor. martesor Po <laughs> Duhet Edhe unë nuk jam gati për ata e, Në këtë moment Ose ndoj së duhet Se kam lezuar Ehm IQ84 Për shumë mund të murakamit, murakamit. Që është për mm -hmm. që është po gjatë dhe asë kam tjerëfare po Varet të si ashtu Po pasaj ka librat të tjerë Kështë që doja që edhe ju Mund të vini të atje Gjeni të këfaqe në Facebook ose të direkt të këpeshkubave kukon Po duham Kopertina Duham të shohim Kopertina dhe librave që më banin dorë Ja dhe in tjetër jeri mm -hmm. Kjo është nga Umberto Eco La Misteriosa Fjama dela regina, de regina lon mhm mm thush jam mm -hmm. ka dha tyja uh, një përshkrim super jeni të mirëpritur kur të kthehemi miq dashur do të kemi edhe anagram për, për ditën e sotme tani ky mesazh shumë i shpejt komercial dhe në anën tjetër the weekend the dub punk eda zemërsie Më vjen keq, por nesër nuk vi dot me pushime me ju. Jo. Nuk kam bër as gjë gati. Mos i prish edhe ti pushimet e tua. Eja në Jumbo, tek veqtu. Dhe, dhe gjej gjithçka që duhet për verën me çmimet më të mira. Si çadra dhe kanige plazhi, termos, peshërir, rroba banjo, lodra plazhi, komardare dhe një larmi produktesh për një ver perfekte. Jumbo, shijoj verën.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 We'll touch and it set you free we don't have to rush when you're alive. Let get high faded up this touch You don't need an lonely night Maybe so I can make a right You just gotta let me try Give it what you want You've been scared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 është pak uh, është pak shumë e komplikuar, po mendoj që do dalë okay. Mm, mm, mm, mm. Ana Grama Për ditën e sotme miq dashur është Adele. Okej. Okay. Ju e dini në të gjitha famëtarën e famshme britanike Adele. Tam apo jo? Papafjetër. Pa Ose Adell, siç i thon këta snobat. Adell. Adelia, Adell. Adela, Maradela. Adela, mar Adela. E kamën of. Adela, Adela tamam. Adela Range, Range. Mhm. R E N G. Ës si Range Rover. E keni mësuar si Range Rover atë. <laughs> po. Adela me Range. Adela <laughs> Range. A D E L E R E N G. N G. 0-6-19-27-12-2 Range, si Range Rover mm -hmm. Adele Range është anagram, qa luajnë mm -hmm. qa luajnë për të fituar olta? Një kontrol të plot mjekësor nga Spitali Amerikan Atere, ju luajnë për të fituar një kontrol të plot mjekësor nga Spitali Amerikan tu në kryë qytet, tre pika mishdashën pika. pika, pika o thonë që në nga Spitali mm -hmm. Se janë thesh një pika, të se po të shkosht <laughs> që një pik Qupa, jo jo Tre godina Tre godina, tre ndërtesa Adele Range mm -hmm. A, ah, Daily Range Ok 067 227 222 067 222 222 222 222 22 222 uh. Porke kuam numër në telefonim kësue donim Tërra da si e donim, e donim 222 <tohet> Po mirë kemi një më përduo tha Po se ajo është e vërtet Provoj da përshme i numër tjetër këri Mund po ishë me 777, po nësibër 777 777 Da ishë kështu ja. si, si patllake 777 no. Kur stin kështu, kurse kjo është me me bomba me qytet të largët, është diçka që e, e, e, e dëgjon, është një luftë në një qytet tjetër. Stat, stat, stat. Jo duket sikur, duket. Po bra, nuk e di. Më sublag ose edhe patllaj. Po, gjithashtu. Na gamëridu në librin e Iris sot në studio për ju lexuesit tanë të mrekullueshëm, edhe ne kemi dhurat për ju është nga Ndriçim Ademaj. Mm -hmm. Quhet Pa heronj, pa buj. Ky është titulli i romanit, është me çfarë lexoja? Për më parë, uh, është romani i tij i parë. Ndriçim Ademaj ka botuar në të kaluarën dy vëllime me poezi. Ëh, uh, por ky është romani i tij i parë. Kjo është veprati i parë uh, par në proz. Pa herojin pa buzë. Një histori që përshkruan dy kohë, dy vende, dy periudha të ndryshme, nduqe të huaja për njëra tjetrën. Heroi në kundet mes një dashurie të pavetdijshme për Sarën dhe kujtimeve gjysmë të trishta, gjysmë gazmore të fëmijërisë së tij në Kosovë. Mes dy anëve të medaljes ai ndjet i përhumbur, rrugëve të Zvicrës në kërkim të një identiteti që nuk mund të hiqet e të vishet si një gun e errë dëmbrit, por që qendron pranë në an, në brinj, si një kotele e vogël lethatuese, e, e më rastë shndërrohet në një bish të pakontrollueshëm. E ather mbetet vetëm ti kthesh gjoksin bishës, ta dëgjonsh të, të hungëri e të tregojë dhëmbët, të ndjen, të ndiesh erën e tërbimit të saj e të vëresh dëshpërimin që i flakëron në sy. Kjo është vashkruar në ëh, mm -hmm. shpinën e librit. A ka kopertina është interesante? Jo, e mirë është, më pëlqeu. 142 faqe, mm. 144 faqe. Shuman, pra është një roman i shpejtë, le të themi, në lexim. Ëm. Um, ne kemi këtu ndriçim azi, sot në mëngjes, gjatë ditës ju mund të ngjoni klubin e mëngjesit për të fituar miqdashur dhuratë këtë libër. Kemi ende kopje për të dhënë nga ambienti i ri. Libri i dyti Helena Ferrantes. Që edhe edhe të shuar ne duhet bëjmë, është sikos oh. i u vën këto ieri. Sa mm. simetriu bë këtu me këta librat. Shikoj një këte, një an dhe dy në mm. tre aty edhe e tre në mes. Po sikom, edhe duhet t'ia japim fillim Elena Ferrantën. Patjetër. Edhe edhe ndriçonin edhe më gjithashtu. Okej. Okay. Librat e tjera sigurisht, sa zotrin, ne nuk nuk japim uh, njerëz. Nuk japim njerëz. Jo. Po ku kam më mirë të veta? Pu ta jeni por skemi skemi aq lek si emision. Ja. A do të japim njerëz me thën drejtë, nuk do jemi ndriçim aty. Adele, hey, edhe njët fundit. Adele, range në Club e Femrë 104, kjo është anagram për sot. Ora, mhm. Mm më ndriçoni pak mua se. Po, po. Më duhet mua që të vi me me një djesh këtu tek juve. Dëgjojmë së dashur. Po, urdhro. Kush do fjalën? Vetëm të zilet. Po, urdhro. Po, për shfarë kështë fjallë në zotri E kështë fjallë në alëzini, jam i pa informuar për rahjet Për rahjet I I Rahjet A, ma mm. vinkeshe Kam tishuar që flitet për rahje, por unë, djerë, e kam kaluar, duke punuar Derin mm. fund Qështë shkam par asë një edicion lajme, shkam par Asnjën, internet dhe jam ndihem kaq mirë sot më pjes me thënë drejtë. U zdi por shalom, kush është ra? Po totlesi jam po cop më blen. Kto ë? Gjithë anë në gjithë Shqipërinë po raftot lesi. Atëre le të le të le të marrim një moment për dëgjuar një këngë nga Simple Minds, mendjet e thjeshta, sepse është shkoq që unë të marr vesh se çfarë ka ndodhur e në anën tjetër do jam shumë i informuar për të gjitha rrahjet. Në klavë fem 120 Lori më sqarom për 5 minuta. Ajo Lori. Po. Didi. Stemas fuck. Klavë fem. I'll see in you I still want you Miss D Center of Torana to listeners across Albania and the world. The morning show with Blendi and the team. Each morning from 7 till 10 on Radio Club FM 100.4. Mirëmëngjes <laughs> dhe mirë se jeni ardhur në klubin e mëmësit në valët e Club FM në 104 edhe në ekranin e Club Televizion jam Blendi do bashmejeri. Mirëmëngjes gjithëve. Mirëmëngjes ieri. Mirëmëngjes. Ua. Ej, shkotë të që të të të këtu Jeni shumë të mirë Tell <laughs> more <laughs> of your <laughs> story uh, Facebooku me një, uh, Lori, më të anëzirës, shë faktët? Po, që të në thotë Facebooku? <laughs> yeah. Ajo me blua tje, thot mund të thoni më shumë, mund të regoni më shumë nga istoria juaj mm -hmm. Se përse tani cover foton mund të akthenin nga një foto në një video oh. ah. Që mund tjetë nga një zet njeri në 90 sekonda ah. Dhe duhet tjetë pak të në 810 zet me 312 piksela Aja, ah, këtë se dimë për masën për, Aja, regulon veta pra. ah, i konverton Aja, duhet tjetë pak të më pra Aja, të pak të më pra Në dhe bëm full HD Full, super HD, shu që lori, shkonë të zire Terekt, po e di. Bëmë një video, e provojm se çfarë do të thonë ta kesh coverin, le të kemi ne një nga të parat që ka coverin video. Shiçi, po. Ne kanë disa kemi coverin foto, thjesht statike fare. At çmej. Yes. Nuk lëvizim. Iku koha këtyre. Pse lori ti mungonte ajo foto? Mhm. Po pra, kjo është ka kuptim. Ne jam tek e vogël anjë. Edhe jeri ka dal shumë serioze. Po <laughs> pra, duhet ta heshim sinqerisht. Po kurse olda ka dal si gjithmonë. Së kuptoj pse ka dal kështu, po nejse dikush që zëjdi foton gjeti këtë <laughs> <laughs> Nuk e sjell për veten tim, nuk e sjell edhe për ty. Po sigurisht kjo ndodhet gjithmonë. Sigurisht. Çfarë punë kam tani? Un ka lezet, ka qenë të qof. Hey, um Yanraura, Yanraura, Yanraura të lë is mm -hmm. <laughs> të isë në në disa vende. Çfarë kanë me këto lësi? Nuk kanë, është A tani Lori, është frika rika? që sistemi ka nga demokracia e popullit. Po ngacmove zjarrin o Lori. Sistemi, Liges. sistemi do po i dritën leqet Lori dhe për arsye të tjera. Po. Për këtë arsye po po mundohet që shti të shti frikë tek tek LSI-a dhe demokracia në përgjithësi. Çu është bër këtu? Nice, okay. Mos fëlleni më me këto. Po, pra. Mmm mmm mmm mmm Um, po ka pasur disa, jo. Ka pasur po disa na një brap. Um -hmm. Un pashëm, un pash një, edhe kjo ishte më e para fare. Edhe ishte një kryeplakë ]huh. pra, e LSI-s mm -hmm. diku ku, ku Ilir Meta ishte vënë edhe në shfipër ta parë, pra për ta vizituar. Ai ishte në fush kryej. Ishte në fush kryej. S'ka pasur dyra se të tjera, kryetaria e LSI-s dhe e LRI-s në puk. Po, kish rasti tjetër pastaj. Mhm. Atham fushua e parë shkoi në shtëpi aty. Kenë shtëpi shumë e bukur, me thënë drejtë. Dukej si oaz. Unë prisje dildë në një gamilia atë, se kishte palma në shtëpi, wow. e kishte Seriozisht? Kishte lloj-lloj gjerash më, kishte përbukur kopshtin. Bravo. Nëshallah ankishta. Ka pasur shije. Edhe parë ta bëj. Por gjithsesi. Zolimeda tha atje që në qofse nuk gjendet shkakt, çfarë ishin ato? Shkaktarët mm. e, e dhunës pra mbi mbi zotrin. Atëherë, populli do të armatoset. Dhe kjo ishte deklarata që kishte ngritur veshët e njerëzve thoshin. What? <coughs> Por gjithsesi. Kjo zhdevë më gjithsesa, vetëm vetëm të lësiris, po. Kam shumë ulrën përpara. Në përgjithësi kjo fushat ka qenë më e mirë në kuptimin e më e qetë. Sepse në Shqipëri ka vazhuruar shumë fushata që ishte prina me Tritol. A kem parasysh? Po. Edhe me hedhjen e të ku ti u ndanit shtyllave tensionit lart apo hedhjen e apo dijegjet të... këtyre zonë, çka quhen pikat elektorale. Mhm. Mm Njësit çesha dreshin e quajnë apo çka quhen ato? Qendra votimi. Qendra, jo qendra yeah, votimi, jo. Qendra votimi. Qendra të uh... partive që marrin këta me qira kështu ne. Zyra, ato zyra. Zyrat zyra, zyra, zyra, zyra, elektorale, zyrat elektorale. Faleminderit. Po kërkoj emrin e bishës, zyrat <laughs> zyra elektorale quhen. Na shpifën. Po, edhi, gja, edhi, edhi. Edhi, edhi. Ba, e di, e di, e di Baj, merë popullin në i lek, të ata jen. popullin që i lëshon me qira Në toksho, në 200.000 lek të muaj mi, Një muaj e. E. Por e... Kjo është me i qetë Kjo është me i qetë Sepse nuk ka tensione mi disë pëstës edhe pëdës Në basë më rrëshjes së bashës me ramen Edhe unë temë nat, Në të pakëtëm në shmangin e dhunë Në se të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Së zgjemi. Po, do kaloj edhe kjo. Apo jo? Ja. Siç dësh. Tani le të bëjmë një pyetje nga aktualiteti dhe çona me goca. Boni ganti sepse për një pyetje fitoni një roman, okay? Nga Elena Ferrante. Me emrin i ri. Mhm. Mm dhe pyetja është: Shkarkimin e kujt kërkon tani LSI? Okej. Okay. Okej. Okay? 069 20 70 222. Shkruani emrin në 069 27 Kërmen <pike> e do të Themin vëzpak Me Kituesin e romanit Tani është rrëada përdi gjuar nga Emelisande Laj me dorë E se te të po vinë për 2-3 minuta Apo 4 minuta Apo jo jiri Kërmen vëzpak aha më s'vjenin në klubin e mëmjesit rhythmic's më dashur me sweet dreams hapin orden e dytë të uh, programit të parë në Radio Club e Femn 104 mëmjesi mëmjes blendit atëre është ka tani për të prezantuar këtu në klubin e mëmjesit uh, këy me mjegër quhet altin kemi olden uh, flokë gjatën dhe lori mjegroshin mëmjes në <laughs> instagram <laughs> <laughs> siguro konsumojë lori mund ta quajm uh, flokë gjatë apo jo ja, jo se ka harta ja. <laughs> A, mund t'jem mund, veta mund, përgatit tu Mund t'jem mund, veta mund Po, oke, vizhjo Ta qojem, Lori nje tim që është më Kingu i emisioni Po, oke Po, po më potësht, ideje mëse fut kota nërse gjingota dhe shtu të nërrua Shë mërtet, shë mërtet, shë mërtet King e Lori t'ashti, këto lutëm pra noj e Lori që e Kinga Ti e King për e dhe Kong, i këtë dër dyja Kong, po King Kong Të shtunën U tëtoja në rrugën e Habur Të pamëruar sigurisht. Si to duk? Ëh, mirë, si një rrugë e pabititur mirë është, po. Akoma po. Po sigurisht je e pabititur është sepse njëra anë është hapur. Aha. Që gjithë janë kthej betonit, ande betonin akoma s'u bën në një vend kodra ende do rrafshuar. Mm, që të bëhet ande betonit. E po, po, tërë e tërë. Po gjithsesi. Shkurtohet rruga jo pak. Shkurtohet rruga jo pak. Shkurtohet rruga se ju nuk do të marrësh fare, domethënë shkon deri tek Tegun ku është ajo rrethtrodullimi atje, do të marrsh të vjetrën, rotondua. Atë roton dua. Ti afusnoje si kurtiet nga Vlora kjo. Te rotondua. Le të dëgjova një të shtunën dhe më ngel. Ashtu ë. E aty te rotondua, nuk do marrsh për në kuvetë këtu nga nga ura peshkatarit e këtej. Tan. Por do fuset, do futesh te kruga e re. Që ndjer më njëherë, më njëherë, e disha mëri përshtye, më njëherë sotri, sa bën hyn atje, jep gaz dhe jenë në jan petrel oh. menjëherë oh. mm. një hap po ajo, nuk e di se kan bëra jo nuk e di se kan ata kan bërë hanë i shili nuk e di po ti futesh atje atë <gjit> del në del në petrel por ëh si ka mund uh, si xhana si, nuk e di tak tak po është shumë e shpejt pra dua të them që shkurton shkurton një fakt edhe edhe për shume ajo të bën të kuptosh që realisht tho iba dhe bërzhitat e pöllumbat e të hanë krapat janë shumë afër janë shumë afër A shumë afrë me, me rrugën e re Do më sënë nuk të abysh dhe me bicikletë? Do, Do më dhënë që s'ka ne vëjtë paguash 50 eurometri e... në e... parkë Ieri Do të themë uh -huh. Se pronat e shumë të qëtënë shen... Sa ma afrë të tiranës Aqë më të qëtënë të pronatë Po këto tokat e kodrat afrë të tiranës janë përtonuar një mëllysh skandalose është bërin shumëti e jash zakonshme Për shumë farka Po kodra më shon mbi kopshtin zoologjik, apo jo? Mm -hmm. Ajo favela e tmerrshme atje. Atmerrshme. Ajë favela shpifur që ti e shikon atë kodër dhe ti nuk mund, nëse ne jeton atje ti nuk mund ta tregosh se ku jeton me gisht dikujt. Ti thua se jam këtu apo atje sepse s'ka asnjë sens. S'ka asnjë sens, ajo vetëm një grumbull, kshu, nuk e di. Qelçesh e mendoj për shume unë sigurt ti tregosh dikujt një një grup me 20 antena televizorësh bën lëmsh bash, e ti thua se kjo është antena ime. Ajo atje Ta. në mes i çik shumë anash. Ëm. Mm. Um, që sjë sa më afër, aq më shtrenj po gjithashtu aq më shumëtuar. Ëm. Uh, nga një ran. Po pak më shërbyn këtu me rrugë dhe me me këto çështje të tjera. Po, ti ishte për mua kush do të lëvizja është Tiranës, kur po, rruga është e bër. Ta thon 23 minuta për shkuar në Elbasan. Atëherë sa larg mund të jenë gjitha këto që janë, janë pas shkuar në Elbasan. Shumë afërë, 5 mm -hmm. minuta Mirë Tuneli, tuneli, në afrojme elbasane Tuneli, po Shp... Shpimi i tunelit Ajo ja. po. Tuneli, tuneli Dhe po mendojnë më që më që në që në që se do të shkosh në turës Në N't falni, në turës Gafë Në autovërë Po se kështë do të shkosh në turës njërë Po Në falni Në uh, falni Ja, eksaktë, anëjëtoz, për shkak të thos përshemom drejt drejt jugut apo jo? Drejt jugut. Ja? Mm, drejt jugut. Pam. Si bjemë mirë? Bieri për Elbasan. Aleu bjemë mirë dhe. që që tani, ta kapuosh së shprel Elbasan, dalësh rrugë Hoxhin, sesa tiesh akoma te pallati si no, okay. no, me shigjeta? Kthej nga ana tjetër? Po, më thënë nisën nga autobus, ah, kalosh doganën, mm. pastaj futesh për në Durrës, se kupton? Kalon Borën e oh. kalon te pastaj futesh tek, ëh? Mm. Tjetra marr me radh golemin e gjitha këto dhe pastaj je në rrugë. Më mirë thënë Nëmin. Do në në <laughs> të shkëngë nga Shqipëria? Po. Shumë mirë. Duhet par. Po, duhet par kjo. Siqë të saj po xhiroi goma në vent tash. Kemi tensionun? Po. A është e rre? Dëgjoni pak këtë. Është e rre? Ëre. Fringa. Njëri t'i e ja di dhice... që me shtyrë ndodhet edhe një femër me sy që ka shumë mundësi të jetë vërguar gjatë një përleshje me një boll. Aha. Aha. Ah, një, dhe... femër sy... yeah. styrë, një femër me sy, edhe një raltin? Kydes. Me shtyrë ndodhet edhe një femër me sy. Që ka shumë mundsi të jetë verbuar gjatë një, një përleshjeje me një bull. Po. Bëhet fjalë për tufën e Carus. Okej, <Okay>, kujdes. Është pra. e njëjta, është e njëjta tufë Carus. Por, e shikoj, ka një gjë. <të> Fizëm <të> një nën. Është anagram e Remi, famani, është censur e Remi, është ashtu në krimin e qjesit. Sigurisht që era e yeri. Ti i thëje Altini, maksimumi 2 vetim ban. Po, e gjafiana. Jo, jo, ekse fjalën <të> për, për. Të për dashur. A Del, a Del Range. Adele Rengjë është anagrama për ti nësot me mishdashur Adele Rengjë Adele me Rengjë Rover <laughs> Da së fakt do të kemi dhe fitusin, nje bjartin në eskojmë të kë uh, Liar Liar, tani Nga Chris Cab Good morning everybody Mirë më njësë të gjithëve Njeni me kryuën e më njësët në Vale dhe Klab FM në një 104 Ditë të mbarë Se non ti avessi amato mai adesso non saresti qui ma non mi chiedere perché adesso è qui ama mi e io mai mi abituerò alla tua voce ai tuoi a di contro la nostra volontà adesso e subito ama mi A mamma mia, mamma mia, perdona bimmente sì. Si, Donna la tua vita nella mia, ricominciando da qui. A mamma mia, mamma mia, indifferentemente sì, si, senza dolore ne fiatare, sempre che mi se non ti avessi amato mai ora chissà dove sarei tra chi rinuncia chi ti abbraccia e chi non capisce come sei pericolosa amica mia sarò un pericolo per te se ho seffetto me ne andrei ma per me affetto non è Mami, mami, perdonami mentre sì si, con la tua vita nella mia, ricominciando da qui. Ah, mamma mia, mamma mia, in meritabilmente sì, si, senza ragione né più da, perché nessuno è così Donabimente sì, si, con la tua vita nella mia ricomincio da qui. Amammi ama me, inevitabilmente sì, si, senza ragione né pietà, perché nessuno è così. Krau, kriu, mm -hmm. po vjen bariu, mi shtë këni ardur në krybin e mqesit, mi shtë dashur, kjo ishte kënga e ditës për ditën e sotme? Mirë mqes. Nga Adriano Celentano dhe Mina, mm -hmm. a ma mi? Dhe është nërtili fitues një gja 7 in baron nëmri, fiton 2 bileta për nësinepleks. 2 bileta ki fitu Bravo. edhe njërë emrin? Nërtil. Nërtil të lumë, nërtil. Mm -hmm. Anagramë? Dërgoj që anagrama për ditën e sotme miq dashur është gjetur. Adele Renge, do thot? Legjendare. Bravo. Legjendare, ajta. Legjendë. Legjendare, Lori. Legjendare si në legjenda. Po legjendare, shpabukur kurrë. Ervini 772 i mbaron numrin, fiton një kontroll të plot mjekësor nga Spitali Amerikan. Bravo. Je legend. Një legendë. Lori. Je bërë rororor. Ti ti ti ti. O legjendë. Mirë. Kemi edhe Eldin, mm -hmm. miqdashur i cili na jep çdo ditë edhe kënaqësinë e dëgjuar ritët e tij të ëmbël për të marrë vesh se si është gjendja në trafik. Imagjinoni sigurt na jep të njëjtë tjetër. E kemi tani këtu me ne në klubin e mëngjesit, po leta mirpresim me këngën dhe vallën e tij tradicionale, jam jamaican. You <tesschau> know that I'm a Jamaican. Alright, Jamaican. Mi më gjerë si i blendi Qarë bëhet, mira? Të gjithë jemi në, oh. <laughs> Fakt, <ta shi laughs> në Gjamaikian, në vetë vete Jo, duke që gjithë <laughs> më në afrë të rritë Gjithë më në bon afrë të rritë Dhe bon jo, shpeja to të afrë të mbretit, afrë të jo, rritë, afrë të rritë E ti, po si shëtë Gjamaika le gjendë në Shqipëri, ashtu është bërë Shqipëria në bërë Gjamaika Le gjendë Të të në namin kemi të në da Të të të të të të të të të të të Ndërkush, e, kemës, po, po, ka fetuar importi edhe atje a, a, Ose eksporti për ne Në tregom maksishtë, si të dheshtë situatën në trafik po, Lorin, përfali, a, të falja, eldi Unë prisje zagonishtë të të vinde shumë probleme në 300 taksit kryesore por, por, o sekundur të asot nuk ka probleme autostrada, se si gjendin rrugës dhurtës i drejt qëndës, mm -hmm. por ka trafik krav i tja, pra zë gotuar me trafik rrugën dhe rritar në Odja, mm -hmm. e zone e Lapragës, drejtës i Shqipojn dhe drejt autostrada, është e blokuar rrugën i fse që ka ndodhe, por kraj i tja, ka trafik të rënduar. Ndërkoj që pa probleme dhe të rrëdhimi zë guzish, përndarjet, si në në gjithi drejt stacioni të rrgës për dhurtës, Por dhe pse sot gjatë as nga zona e inxhinierisë dërtimit, kryqëzimi i si Sinjetorit mund të lëvizin pa probleme të trafikut. Dhero që segmenti i rrugës Kavajës, pjesa që lidh me qendrën e më çendrës, ne deri kemi trafik normal tek shollat më së tjera, kryqëzimi i si Sinjetorit nuk ka probleme e gjithë segmentin drejt qendrës, rruga Elbasanit posoje ngarkuar nga liceu drejt kryqëzimit në rrugën Elbasanit duhet të paktën 20 minuta bent, mm -hmm. një operator janë dorë aty duhet të bëj 20 minuta që të lëvizë drejt kryqëzimit në rrugën Elbasanit. Unazë sigurisht nuk ka probleme rruga Bardyl, Dhejtë Boulevard Gjëndak dhe Dhejtë Huis Fëri Gjaiko rruga Dibërës me trafik të rënduar nga Silvia Dhejtë Nkaceve rruga o Gjathasim nuk ka probleme me trafik u ndërgoj që tjese tira në Serebendi zona më me njerës shumë mundat e më me njerës shumë, mm -hmm. shumë njësia pa. më e madhe administrative por mërmën që a gullojt pa trafik me rrugës Suleman dhe Ljvina complexit dinamo comuna aparici gjithë do pjesët janë në pa probleme trejtë unadës Falem ndere de të Eldi miro për në për sërjë që shmir e që shubra hajda trajë në <laughs> <laughs> sajë madhe këtër që shnetët mira Falem ndere de? të uh, Eldi Edi Meroli më gjithas për që në informon mbi uh, situada në taksit nëm falin taksit në -trafik. trafiko situada <laughs> në trafiko e trafiko në taksi nga taksit e taksiva e taksiva në trafiko E sakt. E sakt Lori. Pa pa pa. E sakt Lori. Një Lori këtu nuk është ajo. Kjo është ti mm. ah, ah, ah, do? Tu silen e kam un. Apo jo? Pa pa pa. Ah. Dëng dëng dëng. Ore, më. Marr një moment. Marr një herë këtë. <coughs> ja, do të duaj një nga këto. Pa më dësh një nga ato. E saktë. Po nuk e di nëse Merret lutem, merr këtë tip. Merr ta afër. Po pra. Merë të toltës Merë, të lutën merë <laughs> A mund të më a këthesh ti me të lutën? <laughs> Asa mirë, pa I e ke këta me kokën e kuqe, pa? Pa Shpëtove... Ate! Ka hangë shpirtin ajo Jepi, maus Baçdojmë... Pra unë kam par tika Pa Ata që janë në të qimë tani, uh, misë të dashur Lohja shume thjesht, unë kam par një personansht dhe njohur Edhe jeri mm -hmm. e para Pasa artini mm -hmm. Olta edhe Lori Nëse rrinderit e Lori edhe se gjen artini më para Për shumë mm -hmm. ose jeri Do të bëjmë pyetje, rrëthti personaxi mm -hmm. Unë do të përgjyqem dhe shmërish Letëshojmë nëse ju Në 069 27 222, 222 Adini që ta gjeni, ka kam paru mm -hmm. Edhe të fitoni një dhurat që do të jetë mm -hmm. Një kopje libri si tëa uh, Jo, edhe një, një kopje libri dhe dham Një uh, ja, se një më dhona koma Duhet të ja apë e mail dësë Pasë si ka qëtër haki qako. Haki Djako Haki Djako është aji cilit ti kërkohet shkakimi, po? Pa, pa Shumë i rejlda ta gëzosh një kopje nga Elena Ferrante ja, ja. mbi emri i mm ri -hmm. um, Atë e re okay. për dy bileta për nësine Plex, tholë ta Okej okay. Okej? Okay? Letë luajmë lojnë ti me është <coughs> <coughs> mashkur? Esakti e ishtë Ndaj, mundin këtë përdojrësë të, të dyja është <coughs> mbi 30 <coughs> mbi 20 Hmm. Jo, jo, mi 20, në bjenë keqësheri. Okay. A tërë kjë është gazetarë. Jo, Altin, në bjenë keqës, nuk është gazetarë. Ollëta! Politikanos. Jo, mos. Drejton një emision. Jo, jo, nuk drejton emision. Edhe njerë të këtu jeri, kujtës, pradim Ösh... që është mbi 30, në në 20, dhe që është një mashkull, ka që dim? është artist? Pa. Pa. është mm -hmm. brunë? É só arte aí, é Brun. E é artista Brun, zonha das outras, é artista Brun. É actor? E eu nunca estou. É cantar? Bravo. Bravo, Tino. Sá que tal, Tino? É isto, e xipris, Kosovas? É, não me vou pedir e xipris, Kosovas. É isto e Kosovas. E eu nunca xipris, vais dar. É isto e xipris. Estou em ordem Kosova, até mim? Já, já tinha ela. Mostra o vilão, já é o meu fã. Ou é, até para o meu doelbão. Edhe në bjërë me më më pra. Bravo Olta wow. Bravo, bravo pra E s'pardoni më te... Më te... Nuk e dipsa, e i gjenë... Kër kam parë grau, shës i gjenë farë Ska i s'ka në më muson E i gjenë lori më këllar e atër Toa, fermon edhe... Por... I kemë të ndarë raport Bravo, bravo Olta E i gjeve Bravo FM FM FM FM Kuepa shun? Ah, kjo është shumë interesante. A derë ja. një sekond, një sekond. Mm. Më vjen lol. Unë e pash po. Unë e pash atë në një qendër tregtare. Bash me një tjetër personazh të njohur. E... Madje me dy persona, me Ma madje me tre persona, ashtu si të tjerë këta. Jo, nuk dua ta thuash, ishte ti, s'ke çfarë të bësh tiën. Edhe te vjera për atë drek, ç'ka të bëj ti? Atë te vjera për drek, mos fol atëre. Atë i prijashtar nga loja Lori. Okej, okay, kam bërë që dhonë ti. Edhe ti, edhe ti i prijashtar nga loja. Le të duajmë Altin që shikon televizor mi shtashur. Pra me kë e kanë parur unë? Flori Mumajezi, është, pra Flori Mumajezi. Ëh me kë e kanë parur ti? Me nëse jeni 1 nga këta të tre, quhet është moderatori i këtij tjetri që ke parë. E saktë. I emisioni Stop? <gibli> jo, jo, i emisioni Stop. Po pse jam bien kish? Volta. Po pse donë lojë? A po, a po di ti? Jo ç'di fare ashtu që duhet. Atëre, me kë e kanë parë? Dy çuna ishin dhe këto tha më. Dy të gjithë? Dy çuna në një gotë. Gote ga shen blerit nga beshore Pra shen në total tre cunë ja, Jo, jo, jo, bashdojmë me atimi Do të gjem njëri nërta, në kranësi Kuj është moderator fa Pra, pra, e gam parë me një moderator Me një kolegë në moderatori Pëllonë të klani E sak Kus pëllonë të klani Kus pëllonë të klani Kus pëllonë të klani Kus pëllonë të klani O, të djelosh Po Ishtë këndë dhe merim bjëmri Kus pëllonë të klani Foto djelën me e e r... Bëne vizion në terdii, brabe Ake merdii din bra? Mërdii din, işte Işte merdii Bëne vizion në terdii E sakt, e sakt, e sakt, bravo çop Asa ka i den farver çabu Alitinim du nesil në më bapërëm Erdi cebra yabërën përpoha, erdi cebra, E sakt, e sakt Iste de zonja e në e në e në e në e në e në e në e në e në e në e në e në e në e në e në e në e në e në e në e në e në Athe ishte edhe një tjetër. Po, tani uni pazh në rrjetet sociale. Them drejtën po. dhe me sa kuptova ishte që kta kishin që një pjesë e emisionit të po, javën shen, e kaluar, po. në ç'boin që gatuan. Okej. Okay. Dhe uh, kush të gjitha ata ai që kishte fituar, i kishin çuar për një familje po themi ushim e lodrave, për një, një, një, një, një familje të re. Po një familje të re. Ah, prandaj ishin tek dyqani i lodrave. Okej, e kava. Shumë mirë. Bravo qof, pra për veprat mira. Mhm. Bravo vërtet. Super duper. Mir, jiko kjo, atëherë kishim një fitues kushta i ose e para Floroma Jesi. Ësht Andi. Bravo. 3 3 3 para numri 22 bileta për nesër. 2 bileta në për sinin Plank, se Andi filmat janë premten, janë në, në çift për të shkuar në kineman më të mirë atje tek Tegu. Dhe për filmat që janë premierë sigurisht në ato të premte. Ne kemi më pas Franklyn Jesi tani mish dashur Jemir Quay që vjen me këngën Cloud 9. Kjo është super duper. Ta ta ta ta trap sound and and and and and came but was trembling just see what you think when well, you don't think anymore you love me love but i'm a found it and now when the rain falls upon my head i don't think of you i'm not at all just one thing seem to make you can who's gonna drop me and take you home I'm walking on air and air, every cloud, it's cloud nine You get your kicks, playing stupid tricks But I found another crush You got me now, game, set and match Don't seem to be no catch I don't think she'll drive me to the wall This time I'm really mean it I hope it's clearly understood Me kran të prera. Prem <laughs> në emision me kran të prera. Ai janë shitat çokoladën. Jack. Oh, no background, <laughs> gishat. The... Ha. Ai ishte kështu. Po ku janë gishat pasi ke background? An rrot. Super duper. Po pasi janë në background, ha? Gjithashtu, gjithashtu nuk qolonj. Më joseni blet këtu. Gjithashtu dikim. Po pse këto dora, këto dora që pritet do të bëj gjak fare? Ai mirë, mirë. Ku shkoj gjaku i dorës? Le të tash se je shumë kanibale. Pix. Je. Sa të mund ti tani? Super duper. Super duper, mirë. Këta tashim po mtall mua, ke vërtetish po më komplekson mua duke bërë super duper. Është para punës, unë nuk e përmendesh se unë nuk vlezim dyvir, shumë se nuk përdridhem për gjask. Po ti ambashull se femërsi unë, është saktë. Ë. O, oh, zot, zot, të marrë Po tjetë për tjeren Po tjetë për tjeren po tjet i bje lërë, a zaj, bo Kjo është vetëm qetësoj së për pakollëtën Mështë Këmë të të të vetëm Shhh Këmë të të vetëm Džjot detin Džjot bërë dëtët Kjo më atërë nërë vë të shumë Cila do gozon Dgjoniu më nisi se jo nuk e son do të gozon Edë merr shembull nga ajo So vit si fomsen un Me me si fomsen dhe Ti sipos Uga el tiene fomsan Sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Igual de que tu mirada ya estaba llamándome No okay, que you fly Oh tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh yeah ya ya me está gustando más de lo normal Todo mi sentido me pidiendo más Estoy que tomarlo sin ningún apuro Despacio quiero respirar tu cuello despacito que te diga todo ese anonido para que te acuerdes si no estás conmigo despacito quiero decir. multimik um worship um um pia oso eo Una... theiru way! ndoо uhante었는데 Gesura w mailhe se aoffs ante O Sese Pia Asion U do M, N e M N D M N D PINI G M N G N G N D FI PI O T O R FI P-PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP benad Tam mirëm ngjësi, më së keni ardhur në klubin e mëmësit. Ne kla me fem në 104. Ngjëre ne këtu? Ka po qita po qito. Hey. Oh. Këshë ju et kapela këtu. Tamë. Ne thunim thotë dhe dizmon hey hey hey ashtu më ndryshe. Hey hey sonim me hey ho. Hey. Ai më dësht vërtet. Ne bëra hey ho. Jo mbavë. Hey. Hey hey hey dohet i dëgjojm mm fëmijët. -hmm. 3:42 minuta në këtë moment e ju jeni në klojën e mëqesit në klub e femrë në 104 miq dashur. Dgjoni mua në zërin e arsyes time që flet në sfond vazhdimisht. Faleminderit për këtë, a, që na duroni çdo ditë. Mund <të> ja për këtë paguemi. Po, po, për këtë paguemi, që t jemi të padurueshëm. Sa më të padurueshëm këtë mundur, të mundur, s'mund të jemi të padurueshëm fare, po ata presin një nivel padurueshmëri e prej nesh. Po, nuk thon që do ta keni flaktin. Et shumë njerëz sot ditë bën ta haqin fare, po sa më shumë ta haqin. <gjitë> <gjitë> o baba, po, po. sy të hetur, sy të dëmtuar, sy të gjaqosur. Çfarë kemi ojta? Ai është i kënaqur. Oh, oh, hey, është censurë edhe ti. Është kënaqur për censurën tënde altin. La ose siç e quajmë, la senzura. La tortura. La aventura. <gjitë> <gjitë> Okej, okay, djallë. Me syre ndodhet edhe një fëmer me mesu... sy që ka shumë mundësi të jetë verbuar gjatë një përleshje me një boll Kujdesh, mishda shur, një femër që është me një së... Sy... me një së, sy... ma zhët me një së? Sy... Jo... me një së <laughs> si fil gjan No... Ani si fil gjan... Po pra si, thosht ai... Po nuk... Ka... Ajo tha... Me ka djë sëra... s'pas ka... ka... trea... <laughs> na hap vite... <laughs> E ka mosë Roland Trevisë vjen në lvizje goj, të gojë duar duar të duarve. Pas ka 3. <laughs> Ej, një sy është përshkruar në klipin që Altin i Kafshir. Po se si është përshkruar, unë personalisht nuk kam më të voglën ide. Asun. Asnjëri prej nesh. Ba, mm -hmm. Olta ndoshta do. Olta sa, ajo ta di gjithë sekretet. Pa, në banjë Altin. e emisionit. Plus ja dini si banë. <laughs> <laughs> edhe edhe edhe ne nuk e dim, kështu që ju duhet na ndihmoni. Edhe kush e gjen ka një or nga Prime Watches në fillim. Si Prime Watches, mi ish dashur. Prime Watches. Ë, mm. e dëgjojmë edhe një herë. Mund këtu te ka libri universitari që në një dyqan të Prime Watches fantastik, lol lol orash. Mm. Një e keni dhuratë nëse jeni se cila është fjala që altini ka fshirë në këtë klip. Me styrë ndodhet edhe një femër me sy <laughs> Qe ka shumo mundsi të jetë verbuar gjatë një përleshje me një bull. Oke tani ka një gjë që ky syri paska ikur përleshje, kuptohet. Nga nga klipi apo diet pa. Ka shkuar se e tila është verbuar nga një bull. Ëh. Që me çare, çare, se bull se ka ngremë syrin e saj. Do të thonë me do të thonë me frikë, kupton? Se atë kanë si arm kshu. Hm. Apo nuk e di se si është syri i saj. Nuk e di. Muzika më suit pak. Jo. Njështë <tac> Po, të atë të tem që E ke presu sh 50% ka të syrit Njëri i mungon Nuk dim që Okej okay. Ollë ta Basi luaj da këtë këngën e fundit Në Youtube, si shise të sham del Ha njëherë, për hajër Radio, le radio Ja, ja, dalin të tojë, sugjerime dhe Youtube-it, e ke presu Po, hajte këtë të okay, zilin Ligi Marti, nëzitë dua lipën Ti jdua në libër. Os Shakira. Shakira është ai? Shakira është. Po. Enrique Martin. Ti për... <laughs> e. Enrique po... Martin Shakira. Ojta. Po ky pari mos e shkë. Ti ke për gocat e Enrique tish... Martin. Enrique. <laughs> Enrique. Enrique Riki Riki Martin. A, mësësht Enrique më subëme la radio apo Enrique më vajeando. Mos e. Ne hajde ve më. Subëme la radio. Mos e di. Mos e di ç'klipi fundit. Jo, e dëgjojnë fund para është gjithmonë Shakira. Sa radio. Falemti. Koti fare. Ës më është më mirë është Shakira është. Ashtu për profesioniste. E mirë, hajde, okay. Ka lezetë tash e shikon? Kjo është tanishmja apo e tanishmja blago e tanishmja? E dëgjojmë pak. E jemi këtu. Ej, një sekond. Ç'ngjemi jashtë, po më? Nuk no kemi këjo. Po pa, pa, pa, pa. no? pran, pasuni ka. E dëgjojmë pastaj. Por saki nuk simbe si konëse. Faqen për pjesën ku qendon ja. Për <laughs> <laughs> mua kam tetë ditë në një qoshe çinon me saqiën pak. Ajë në mesaqjen. Pa, është. Ya mi complejo <laughs> Que brazocito bien bonito Como me corbonego y estar Puro cantar he puro puro cantar he Siempre es tu manera Yo te quiero aunque no quiera Puro cantar he puro puro cantar he Tu te mueves Es un movimiento sexy Siempre me entretiene Sabe manipularme Con tu cadera No se sé porque me tienes En lista de espera Te dicen por ahí Que voy haciendo Y deshaciendo Que salgo cada noche Que te tengo Ais sufriendo Que en esta relación Soy yo la que mando No pa desbola Toda esa mala propaganda Papá, que te digo No te come en el oído No vayas a enderezar Lo que no se torcido Y como lo consigo Tras de ti Muriendo por ti Dime que es pa mi bebe ¿Qué? Pregúntele Juro que soy nuestra no así yo nunca tuve una mala intención yo nunca quise volarme a verte mi gobes cosa sabe un día digo que no hay otro que sí yo soy Con mi un raso que está como mi corponego y está puro puro chanta y puro puro chanta centers across Albania and the world. The morning show with Blindy and the team. Each morning from 7 till 10 on Radio Club FM 100.4. Mirëmëngjes të gjithë emigrësi që gjithë emigrësi kanë ardhur në klubin e mëmëjes <laughs> në valët e Club FM në 100.4 edhe në ekranin e Club TV. Çdo mëngjes me ju nga 7-a në 10. Mirëmëngjes <laughs> të gjithë. Për jes. sport Për sport Për po, sport <laughs> I pin për I të qeshurës I të qeshurës A, me Jo, vajtë. me ojda jo është dhe... Mosin nga të rësportet Po <laughs> Mir, oke okay. është qeshja Ke pësaj Qeshje me pengesa Qeshje me kapërtsim Kadim për së gjati Po, po Qeshje së gjati Qeshje së gjati Qeshje së larti Së shkurti Po E kampionja e qeshje së gjati Qeshje së gjati Ay ay ay. Lori, ha më Lori ku je? Hedh i qeshin? Kur e hedh qeshin larg më shumë quhet hedh i qeshje. Si e hedh pizza. Hedh i qeshje me Karrem. Po. 200 metra të qeshur. Si stëgëll? Si hedh i qeshje. Hedh i qeshje me me Karrem, nuk e di se çfarë. Kot kot kot. Lori ka me çonat e blogut më kanë të lëshësh si duket. Po më shumë blogu. Është shumë blogu. Më fal, ti flet dhe zgjohesh në blog zotri. Unë jam m'qjohet më shumë çum blogu se dikush i jeton në blog. Përvecë që kur delë, ta pish kafen Përshka kështë ti e në blok të e pi kafen që t'mon në blok oh, no, no, no. Mën t'uak që është një zgështë e palatit tim, s'ka rëndësi, është në blok, blok, blok. Bodrumi, yeah. blokut Bodrumi, blokut, po O, oh, Lori, si e ketë datzin O, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o <laughs> ja, ja, në këtë që për të shepi Jo, s'ka, jo, asë që që që t'ishtë <laughs> <laughs> Lori si e këtë dancin Jo, <laughs> jo pjesë e emision Në të ledzo është skaleta joh, i me plëndi salaj Në shmërën të zishtë për të i këtë Në që se ledzo është në duhet emisioni Ordra kjo që t'unde Lori si e këtë dancin Maj skaleta Sigur si marim beshën e këto Të po po t'i budala Si kufton në në guftinët e tua Këto guftinët e fsheta Tom Aha. Me klasoj me algoritmi. <laughs> nuk e peta përbishëm, më vjen keq. <laughs> Un pyet pse populli e kupton dhe përgjigja është e sa? Populli ja, ja. e kupton. Them pas vaklun, ne të themi më shkencanik, vetëm për muzikë. Ti nuk fitues për ton ti? Jo, jo. Mund të japsh me muzikë po. Dige, migem. Hã? Ço dizte, çeshës ose super mirë. Kur çeshme muzik po. Them pas vaklun, ne të themi. Çeshës ose super mirë, më një çeshës ose super mirë. Stand up in the crowd. song i wrote you might want to sing it not for naught don't worry be happy in every life we have some trouble but when you worry you make it double don't worry be happy don't worry be happy now Baby, look at me, I'm at me.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 Don't worry be happy God worry be happy Don't worry be happy Don't worry be happy Be happy Put a smile on your face Don't bring everybody down Like this Don't worry It will soon pass Whatever it is Don't worry Be happy I'm not worried Tabor, tabor boner da nuklazo danise Filo e missioni Nuk bëjmë do të, të përsa që dhejme online Jo, ja, jo, ja, kur? Online! Mirë mm -mm. mëgjes, blendit, mirë mëgjes Altinja Oldinjës. Më lejo jeri të, të, të, të temë se Ky emision është në radion Club FM dhe Në ekronin e klatë ah, të vësë bravo. bravo, jere Një ringor që të të ekronin Më vëtë jo kush në fak Mërdo, ty, tre dhe mësoja Pasaj mua mu bëves Kush? <laughs> Kemi një censur për dit në sotme që është Me vërtetë të mërmeshme miq dashur, ka të bëjë me syrin e një femre të verbur nga një buall. E kam patalli. Tani Luanesh është edhe kjo? Jo, është grua. Është, më fal, apo është, apo është Luanesh? Grua po. Është grua. grua. Ashtë... Luanesh pra. Unë se dëgjova që thot Luanesh, aty thot një femër e cila është e verbër. Po, vazhdon cikli i Luaneshave, prandaj. Okej. Po ndaj për çka okay. është na Tufa e Caros. Ëm. Mm. Menëjo mund të dëgjova sikur thashë gruaja e Caros. Yeah. <laughs> vet, fermeria e luënve. Nice, okay, tiçem. Me syre ndodhet edhe një femër me sy që ka shumë mundësi të jetë verbuar gjat një përleshje me një boll. Do thosha njërin me sy xhami, po thosha pastaj, pse do të ja, luajnë nesha ja. të vër sy xhami? Kush është ai idiot? Çe do ja vinde atë saj. Jo. Ja. Me domethënë në luane e kopës zoologjik mm -hmm. që do kuj mirë. Hm. Çfarë mm -hmm. thon ulta? sy të mbyllur, sy të chië, me sy të çerr, një vemë me sy të çerr, sy të zbatuar, sy të dal, sy të zgurdulluar. Është shumë e vërtetë. Meqenëse me sy që varen kështu si një, sy të rëngull, sy të dëmtuar, sy çorape. Jo. Jo. Sy të, sy të, të mbyllur, ja. Sy të mavjosur, sy no. nxir. Jo. Jo. Të prishur, si prishë syrin. ë uh, do gjakosur. Është stil, oldo. E komplikuar, tortuar, të ngjitur. Shumë. Po ka një mënyrë. Nuk e kanë gjetë. Eksaktësisht më parë. <laughs> Urdhëro? Nuk se <laughs> e di pse frisin kur klasohen. Në Apeljan. Apo jo, ty je po? e pa? Po patjetër, si jo. Ço bra? Ehm, as kushtoj legendot më ish dashur se çfarë është ajo që kanë Do të jashin ja 3 vjet besoj. Nësë, në të një luk e mëgjim E dy gjëme dhe një herë? E dy gjëme Mes tyre, ndodhet të dhe një femër a me sy f... Që ka shumë mundësi të jetë verbuar gjatë një përleshje me një bual O, oh, me përleshje me një bual 06 e dhe në 2722 06 e dhe në 2722 Me gjëme dhe buajt Në këto e dhe historija ati dialoshit Amerikanin cili kështë e vendosur që të i binte Spanjes kryqët tërthor mm -hmm. e me një çanë shpine me shpirtin aventurës dhe i palat lete e la cost nisët Spanjes anëmban dhe përfundon një dit në një bujtina tje, mm -hmm. la bujtina quj edhe nërsa pinte pak tequila pa një pjatë që për e merte dikush në tavolinën në gjithur edhe ishte me aromë të mirë, ishte edhe me zhurë mirë shush Kërë rovinda është, mm. duke e mirë Kishtë aromë shumë të mirë Edhe ndërsa kalonë të atje kamarjeri Këtë i thotë uh, Më falë, thotë, senjor, por qar ishte ajo Që së apo i shërbujet atje atje Edhe kamarjeri i përgjit Ah, senjor, excellent tasty Thotë këti Amerikanit Ato janë, thotë, uh, testi kuj bua <laughs> Si që i bëjmë në ektu në spajnë Thotë, një delikates Në të jatë e vizitori Në fillim beti janë bitur Po tha e drej që hangër. Unë. Un, Hajde po ashtu. Pushime jam bluz jam vetëm kush do të marr i vesh. E vonë <laughs> i thot atij, mirë, më dhënë më një testiku mm -hmm. si <laughs> i bolli. Siç e kish atë. Dhe ky i thotë, I'm sorry to annoy tha, por kemi vetëm një shërbim në ditë këta, për shkak sepse çdo ditë në qytet ka vetëm një luf të bollin. Uhum. Mm Kjo -hmm. që, që s'mund kemi 2. Sot i hangrim këta. E anesër që tonata. E ndoshta ditën ne e nesër me i ke gati, po do t'i ruajm për ty. Okej. Okay. Okej, okay, tha ky dhe kështu bërim. Uh, të nesë më njëzë, vjenë djali i riantje Bënë porosin Edhe kur i sielin pjatën I shikonë ato Shishme ishin Po të vogra ishin Edhe i thot atia Zotri, thotë, unë i pash ato djeta Ishtë një pjatën ma, i pjatën plod E, senjor, thaj, në njerë bua li fiton <laughs> <Shë që. clears throat> Bosh, zue to, këthuj, qësësi Bosh, <laughs> zue to, këthuj, qësësi E unë jo, dojë thosha skajgjë, unë tash bua li, zotri Po Po a i është strong like bull Mirë më gjësi A? Se shë sh më përnë me shenjë Pastaj, pastaj Oke, okay, oke okay. Mirë më gjësi që të gjithëm i shdashur Krim tani nga Prince Orange 9-12 ju jeni me Radio në Klab FM në 104 dhe E kralni i klab të vës Oh, yeah place lies time is ticking for your empire yeah. the truth they feed is feeble as so many times before the greed of all the people estan balende con balende wie batteria <laughs> Pas kënë një fit më shumë të unë <laughs> e Mirë me në gjesë, mirë se kënë një ardhur Në klubin e më gjesët në Klab FM në një 104 Mishdashur, ne jemi këtu të zotit Me i më nga ora 7 e nërë në 10 Ora 7 e 9 e 22 minuta A, jero, mm -hmm. por qëkohet disa lajimin që vinë nga mm -hmm. bota Kanë gjetur disa Qëkohet një bak të foto në këtu Qëtë dodo në tje? Si përshk Si përshk, kjeri po? Si delfin, bravo, Lori Pra delfin lojnë, me dy si delfin, delfin me dy me kok. Dy posh, wow. Po, është saktë. Tash delfin? Është një delfin me dy kokë. <të> Ëm, një delfin i vogël me fel. dy kokë. Ëh, mm. uh, sigurisht se fjalë rëndë, kanë qenë disa peshkatarë kambësyrin hollandez, mm hm, të cilët uh, ishin duke gjuajtur pesh në datën e veriut. Po. Dhe kanë kapur në rrjetat e tyre hollandezët veç gjaut ditës edhe këtë delfin të vogël me dy kokë. Me dy kok Përshkak se kanë pasur frik Se mos mm. Delfini në gordhu Delfini në fakt kishë në gordhu Që kure, ha, që kure, kure një, në zorën nga rridhët ha, Por, por këta i kanë bërë 4 foto Që janë Njëre për të cilat vë shke këtubra mm -hmm. Dhe posa i kanë në shuar prap në det Mirë po shkenstarët Kër i kanë parkë të foto Kër kanë në një manjët në dorë Janë entuziasmuan shumë për të parkë të Sepse është shumë që e rralë dhe ka si kanë da, një në një e kanë gjuetur ata 1 në 1 miliardë e kanë gjuetur këtë si zbulim të një delfini me dy kokë i cili nga sa duket edhe pse me dy kokë ka jetuar për një kohë të gjatë ka një trup të formuar mirë në gjendje të notojë e të dyja kokat i kanë formuar plotësisht me katër sy e etj e etj ëm mm. um, edhe xinje shumë rrallë por holandezët nuk ua ka kan bajtur ta mbajnë dhe e kanë fotografuar dhe lëshuar prapë në det O, për derësa ishte ngordur, këse du t'a hidin të Sepse kishin frikë se denonëshin, pëse mos ishte në një specija mbrojtur, apo në një një gjë mm -hmm. E dhe po t'u aqshonë në t'yre toshin ataj gjobë Hollandez Edhe hollandezë t'i e ti janë këshu mm -hmm. Nuk duan në pare t'paguajnë gjoba KUR? Se i kanë gjoba t'u kështë t'i se i kanë Kur ullesh medikëm për shëmbug, dhe Nuk doj që ta qërasësh Asa i nuk do të të qërasë ty mm -hmm. N <laughs> Ësht është ajo që quhet, a ja bëjmë hollandesçe. Kur secili paguan për pjesën e vet, atë Go Dutch, si thonë ata. Po. Mm. Po. Prandaj them, prandaj kanë hedhur. Tësh kandash paguajnë në një job. Të mundshme, të mundshme, por shkencëtarët kanë shkollur flokët se kandashër shumë ta ta kishin. Ta kishin. Ne bëmë një Barsa legs para pak këtu me atë Toradorin? Po. A dhe Bullin? Mm. Ka ndodhur vërtet në Spanjë të shtunën, Erik. Po që një torador, 36 vicar, është vrar, që e Ivan Fandino, dhe është penguar, tek ajo... Flamurit. Jo flamurit, Pelerina. Pelerina. Pelerina, pelerina, pelerina që plamore. përdorin për të për stimuluar demin, pra. Mm. është penguar, i ka ngesur këmba tje, është rëzuar, dhe një dem i ka ardhur nga si përde e ka... E ka golur bler në në kraharor Êh, duke duke e vrarë domethënë. Sport i rrezikshëm, nuk është herë e parë. Është sport, nuk është ai po. Po, po e chuajmë, do nuk është herë e parë që ndodh një gjë tillë. Jo, po demi vdes gjithmonë pothuajse, siç tha i Zotritha, as ejon ndonjë. Po qellon që është pikërisht ashtu. Tash ç'a ndodh me këtë Zotrin? Në gjashtë muaj në Spajnë ka pasur 3 uh, raste. Një tjetër rast fatal ishte jo shumë kompar në në Spanjë gjithashtu, po kjo ka ndodhur në Franc. Ky dialekt ishte uh, spanjoll, mm -hmm. por kjo Gara. si garsi gjë po bëjnë në në Franc kur ka ndodhur prap. Edhe kështu, një tjetër prap para pak kohësh, në korrik të vitit kaluar, live në televizion, ky ishte edhe okay. shumë i njohur, okay. uh, Victor Barrio, gjithashtu prap. Ma e pan me mira mira njerëz në ekran momentin. Se përdo është një sport shumë gjakësor Nëse do e quar një Mesi. sport gjithmon Në mm. ka njërës më spandja në duke U përpjegur prej vitës që të Të ndalojnë këtë edhe atë Vrapimin e demave e këtë mi, më të të shparë do Në dobonim, në fakt Ashtu dhe më doon Këtëja e më spak Rumor Mill tani Nga rudimental bashk me Anne Marie E të gjojnë më klubi Më gjësit është në Klab FM në 24 Ora është nënte njëz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 Dijeo, mm -hmm. keni gati di ziletë? Duhet ndërpresim programin tani për një quiz të vogël miqdashor sepse so vaptu në klubin e miqesit. Edhe duhet mm -hmm. hapim ndonjë nga këto ice, shikoni tani do, do të funksionojnë këto. Mm -hmm. Përpara jush do të gjeni secili për yush një ama ice coffee. Pardon. Kush ka? Po gjithë. Okej, okay. me një. një, një Atëre. Vetëm njëri prej yush mund ta hapë dhe ta pi. Ama. Oh, no, ai që do ta hapë dhe ta pi, ai që do fitoj të fitojë këtë quiz. Shumë të thjeshtë. Okay. Bëni gati ziletë deri. Fam. Okej. Okay. Merra, merra, merra. Merra, merra, merra. Ja. Dhe Ulta nuk i bie sur, i bie një herë dhe të rrihet dora para mbrasht, ah. ha. Bravo. Ka çu ata? Na shkon zonzo. A ti bie më ose po rrisin? Mund të bieve? Mund të biesh edhe ti Lori. Ire, më lart, më lart. Ire Lori, okay. Lezetolla. Sa çeti ti e ke saktë? Okej, shumë mirë. Shumë shumë mirë. Ade re. Ade re. Pythia e parë. Ju do të më thoni Pan. se çfarë jam duke përshkruar. Okej. Okej. I pari që jam duke u referuar do të bierz deles. Konsumohet me akull të ftohtë. Ose e ftohtë akull. Në fakt se nuk ka nevojë për akull sepse ajo është e mbyllur në kanaçe dhe ftohet në frigorifer, kështu që nuk i shton akull. Po po të dua është ta, ta bësh akull të ftohtë me akull, mund ta bësh edhe ato gjë. Atëherë, konsumohet akull i ftohtë. Është prodhuar me teknologji gjermane është recetë e mjeshtrave italian të kafesë dhe është kafe me qumësht natyral me dy shië, macchiato dhe cappuccino. Ana, ieri ja, ja. e para, ieri jo, e, jo, jo, jo, e para. Jo, jo. Po, Pushonim jo, jo, jo, ti. Kolti ieri. Ti për shkrove, ama ice coffee. Esanc bravo ieri. Je. Nisëgon që është bëjë pak. Ieri është më, nuk pran, më pran hapjes nga të gjithë juve deri tani. Ieri është më pran hapjes okay. nga të gjithë. Ne në sigurohemi nëse oltat afrohet. Po. Pjedi e dytë Ku mund taj gjejmë? Olta, Olta uh, uh, Në lokalet më të mira Po, e para, dy Në të gjithë breakdating E sakt? Dhe në marketet në të gjithë Shqipërin Bravo, më tukës të po lezon nga skriptin <laughs> Më tukës të po lezon skriptin, Olta E kisha shkruar, da, e kisha shkruar për festar E kisha bravo, të bravo, shkruar për festar Dakor, dakor, bravo. edhe Olta është pra në hapjës mishdashë <laughs> Në të shikojmë nëse mund të... Ta baj gishtin ka të? Okay. Un po të rishum se alde nuk do të ta. Altin, Altin. <laughs> duhet më përmendni, duhet më përmendni këtu janë 4 vende se ku mund konsumohet kjo. Mm -hmm. Duhet më përmendni 6 vende se ku mund të konsumojmë Ice Coffee. Kush do luaj? oh, të luajë? A mund, ajte, them par, aleket, uh, mund, mund them të them bare, mund të them bare te klubi i mëjesit. Po te klubi i mëjesit, një Hotel Rogner. Jo, jo, jo, jo, te Rogner. Në plazh, në plazh, bravo ieri, Altin. Në shtëpi, në shtëpi po, saktë. Duke ikur rrugës për në plazh. Në shtëpinë e makinës, shtëpi. <laughs> duke ikur për në plazh, po, ë. Pa të. Lori kum, në në baticë. Në baticë me gjuhi duke bërë dashuri, pas dashuris mund. Pa, bravo Lori. Në baticë më gjen 100. Mund ta bëni një për para, profesori tani për para. Ordër. Ta pim një për para, gjuhi. Në baticë për para kujt? Dhe Malax pak buzët. Tek doma e për para kujt, Olga? Për para domos gjuhi. Për para partnerit. E kuptoj. Po, atële e olë tash visho dhe ti, i prepara partneri të sodën dark, një ama iced coffee... Nuk të bëjdo të foto, më falë. Në njës video me WhatsApp. Kjo është ideja, pra kur situata është në zetë, ama iced coffee mund t'aftoi. Pshshshsh shu, e se të qërërët pasë unë të. Nuk t'a ndekështë të... Nuk t'a ndekështë në zetët i, apës t'afton. Mund t'a ndekështë edhe të bjerë, ke përra vësh... Por. Uh, Okej, okay, atëna Olta ka fituar drejten, të drejtën, mund ta hapësh Olta, hape, oh, shol, dhe, hape oh, në mikrofon oh, ta dëgjojmë. Po, mund të mundimosh pak e lëvizë pa, Olta. Mirë, jeri, do ta ha hap. <laughs> unë sem të hapim të dyja. <laughs> <laughs> hapim të dy <laughs> <laughs> për njëherë, zuroj tot. Mirë, Olta e para, unë e dytë. Okej, hape të dyjë. E hapam. Jo, Andrei s'do. Wow. Don't make okay. Ja. Andrei. Faleminderit gjithë gjithë. Them as bakënim, jemi të sjellëmij dashur tani ky spot publicitari në anë tjetër është siya with the greatest.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 Pojrë edhe jërë <laughs> Mirë më gjësë Kërë të ngrijet, të ngrijet më ndja ja. Mirë më gjësë që të gjithapishtë të geni ardhur Në klubin e më gjësët në valet e klab e femë në 104 Edhe në ekranin e klab të vësë Unë jam dendit të me jërin Mirë më gjësë Edhe me Altinin Hello <laughs> Edhe me Lorin Por edhe me Olten Jo, si jam të Hajde, hajde Jo, pra nuk jam të të të një Ishtë një kapër, kapër të të të të të një Exact Ore, sa pëtë gjion një këta dherë, në inë që kështë bukur Des-pa-sitës E jo, jo, përvesh des-pa-sitës, lërë atë të tani Këto këngë të që janë, që të gjështë Këto të gjështë Këtë këngë të gjështë Këtë këngë të rej, ola Ha? Ha, na e vër një të rej Pa fringa Kë po të gjion të O, kë po të gjion Kë po të gjion E li van e gjata dhe David Gueta E pana ës Shita shumë, njëmë shqiptare David Geta është më origjin shqiptare A, vërdet? O, po David Do. Geta është që ka joni? Qa e ka të Geta ari, që është është një Geta ari E, pra vërdet duhet ipeut, mm -hmm. duhet e për vërdet, dojtë me i pëtë kushojnë të parë dojtë janë Ti që e pak të për shumullë Në që e të më audio Altini mm. e ka të qërë baldin Që e të Believer Nga Imagine Dragon yes. Yeah, I'll go to Hamburg. Second thing, second mm -hmm. don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at the sail. I'm the master of my CEO. Ooh. Oh, oh, oh. The master of my CEO. Oh, oh, oh. I was born giving from a young age, stack a mass into the masses right up my poems for the few that look at me to make sure could me let me, me sing them from the pain take on my message from the veins speak on my lesson from the brain see in the beauty through the It's time to wake up and have a laugh. Wake up and have a with Blindy and the crew on the morning show on Club FM and Club TV. Mirëmëngjes, mirë se keni ardhur në Club. Mirëmëngjes. Gjëgjë Lionerë ieri. Mirëmëngjes. Atin regjistroj këto se janë kollaqe, vetëm priti më vonë, pasaj edhe rasti siç janë. Okej. Nis ta zgjë një reverb. Sa bëjmë rastin 1, rastin 2. Ader, mirëmëngjeshi, mish e keni ardhur në klubin e Mëngjesit. Jo, deri në fund. A ting duhet? Mirëmëngjeshi. Jo, dëgo ti nisi me ata, pra, më fillon me ata. Okej. Pastaj në fund fare një kshu. Kur do i bjer nga juve? Nëse i bjerë, do të i bjerë. Ola, për çe, jo, olla spirri, duhet an bash në tavolinë. Të bëjmë atë në dorë nuk i bie. Nëse bie në dy gjisht i dhe i bjem më mirë. Ah, sa mirë. Okej, okay, atëre gati. Mirëmëngjeshi, mish e keni ardhur në klubin e Mëngjesit. Një her pranë ting. Doleram me Holla Serviu. Holla më tha Blendi, ti bie unten tani. Më vazhdo bieri pra. La shpam. Je bukur te tani. Herë e barhajse se dëgjoi njerëj, po tashi duke kënduar 3 herë. Edhe një herë, gati. Ndoshta fare këtë zilën, nuk e di. Shut up and dance. Bajaja, po. Bazën ulet i bazën, a, shok. Po pra vazhdoti. Mëngjesit, mirë të keni ardhur në klubin e mëngjesit. Bravo. Bravo. Oke, stoltebra. Oke, bravo. Gajse <laughs> për taltini, <laughs> bravo. <laughs> Oke, okay, mirë. Edhe qeshe. Edhe dje kemi për të dhënë temperaturën tani një durant, është një kupon nga Mon Cheri. Ui. <laughs> um, are there për të dhënë temperaturat, duhet të bëjmë një lojë. Uh -huh. Që të kemi një fitues. Dhe, dhe, të loja të në dhe loja titullohet pullet në kafaz Dhe loja titullohet mishdanshur pullet në kafaz dhe driton Altin Sulej Jevi Altin ti. me lojen pullet në kafaz E kthej me njëherë në Shradio <laughs> Shradio Loja i kë vendos djemë të kundur vajzave Në kërkim të njëzialet të, një një. të vetume Se kushet i qatë del <laughs> Unë përshet i në një vezme Pash gocat përsi shi galti <laughs> Gocas janë gati asnjëherë për ty Altin, por iemi gati jepi gjeshë. Keni keni njësa radio? Fati është radio? Jo. Jo. Është. Jo, jo. Është jashtë. A dëshinjesh të ha? Jo. Është një njerëz. Dëshinjesh të han? Po një njerëj mund të jetë kështu. Një njerëj mund të jetë shumë. Po, gjithmonë, këto këto fundit e ke vallen. Simpatik, simpatik. Ti radio janë. Ne më shumë ka bën më të rëhqeshën, të rëhqeshës. Ka bën më të bukur. Më shumë se ka bukurën është me femeninë i i përfshin mm -hmm. të gjitha këto. Shumë akoma me femeninë me jo jo, s'ka lidhje. Jo. jo. S'ka lidhje. Është mashkull? Jo. Edhe femër. Pra është një cilësi e njeriu, po? Në një farë. Që një njerëz mund të jetë i tillë ose e tillë. Po. Ëm, ne ka doim inteligjencën, ka doim shpirtin. Njëri mund të jetë vetëm një njerëz mund të jetë kështu, mund të jetë edhe një rrobë. Po. Edhe edhe një rrobë. Ni bluz, një pal bandallona me Zheri. Me Zheri. V v v v v. V v v. Aha. V j. Ja, ç'është v j. V j, v j. Ja me v. V e. V v v. E. Po bravo vetë. Bravo. Wow! Bravo. Bravo ti ni. Tini ti hapu vetë. Wow! Ti je një vegetalian. Je shumë i vetan. Faleminderit. Mm -mm -mm -mm -mm -mm -mm -mm. Kuponi wow. nga Moshe Rie fiton Albana 068 për numrin. Albana ka thënë veçantë. Të lumt. <coughs> <coughs> <coughs> një pastor ka humbur hmm? pasionist për të kërkuar uh, një pesharieri. Kjo është ri. Në thelb nga këto e ke parë shumë tamam tamam një ark pesharit. Nga të të tësaret, egzaksisht ashtu shtinë përfirma me pirat, që ngrijet aji, mm. ka pagu edhe është një sënduk, e ka më nëzunjë një sënduk me florinë. Këtë pastor, nga Colorado, me emrinë uh, Paris Wallace, unisë për në uh, New Mexico, në shtetin e New Mexico, për të kërkuar një tësarë. Mm -hmm. Dhe deri të ani, jo vetëm që se ka gjithër të tësarë. Po së po gjithër <laughs> oh, të tës pastore. Ka hundur me gjithë tësarë. Të po, po. Ta njështë në shmimë, kështë gjërë pastorin dhe thësarin E kam patavje Politia ka gjithur uh, Një Këshu faturë tatimore Të një duqani, ku ky ka bler për Ato gjëra që i dueshin Ka blerë litarë, ka blerë litar, bler, Eke përësysh mm. uh, gjëra për uh, Zhytje E tjere tjere, sepse kam dërmënd që të shkoj E dhe të bëj këtë gjën Gjetjen e kësaj në Rio Pueblo Po më ndoj pra që në raset gjendet pa për... Pastori do të gafosh thesarit. Po, pra, është o, një histori, është, është, është një histori e vërtetë. Që nuk i pasonin nuk është bullalla. Është një histori e vërtetë e një thesari që mungon aty dhe mendojnë se ka bizhuteri në 2 milion dollar. Okay. Vler, vler natyre, do të thonë në vlerë, vlera e tyre, nëse do të përkthehen në para të sotme do ishte 2 milion dollar. Mande uh, Forest Fen, që ka shkruar mbi këtë, një libër quhet The Thrill of the Chase. Ai tregon më shumë për Tani kur ka ndodhur kjo ngjarje? Tani. Tani. Tani. Çfarë pasor ka humbur tani? Senit është nisur kë? Shakoka. Ëm, ja një sekondë a gjejun eksaktësisht, Jeri. Ëm. Nuk e gjet dot eksaktësisht. Katë ditë, katë ditë, Jeri. Katë ditë, mfal, 4 ditë, që është dukur, po. 4 ditë që është dukur. Së nuk di s'kuan. Prej ti. Prej ti. Edhe për të. Po hyj e ka gjetur thesarin. Po um budisha, po, se çfar, diajoja grujësh fik. Të kam gjetur një thesar. Mamir, në hum kërkoni dhe, dhe nëse më gjeni. Ej. Bëjmë shaka sigurisht. Unë më vrap datë çan në shtëpi. Ëh, tani jam kat pes, bashë me Tigler. Po vemi seriozisht, na fuzë bisikletën. Po po po. Elia po, <laughs> ti do të, do të bash mamaj të kusë të sallës. Kthemi nesër në klubin e mëngjesit çuna dhe gjësa. Deri atyherë, ti jeni shkëlqyshëm. Orkesa Zaimi është duke ardhur me Music Box, është kënga, është programi i radhës. Tanin fundin. Armin Ciao. van Buuren, Bob Durin. <laughs> ti jeni se çao.